Старий, цвікаєш в очі моїми роками. Я знав, що так буде. Рано чи пізно ти заспіваєш мені тої народної пісеньки, яку я вже на пам'ять знаю. Ви під вишнею, під черешнею, чи що? спитала Софія. Так, підтвердив Теофіл. Потім, коли він коло неї, і так, і так, вона йому каже, що ти, старий дідуга, не зогнувся, як дуга, а вона, мовляв, молоденька, гуляти раденька. З ким гуляла цілий тиждень, шкодила. «Шкодити не шкодила, це раз. А по-друге, тобі що до того?» – виправляла ситуацію Софія. «Ти ж не маєш жодного права, чи як там твоєю фарисейською мовою, я не маю жодного права», перекривляла вона чесного Теофіла. «Та як тобі сказати, мляво, – почав Теофіл, – так і кажи, що ніколи зі мною не одружишся». Жорстоко вдарила Софія по вразливому місцю. «Розумієш, Софія?» «Розумію, пане Левицький, Теофіле Дмитрович, у вас родина, дрібні діти!» Розмова ставала нестерпною. Вони обоє це зрозуміли і взялись до кон'яку. Теофіл пішов на кухню і приніс звідти дві великі канапки, хліб з маслом, а зверху сир ковбаса та кілька апельсинів. «Що це в тебе за парфуми якісь нові?» – спитав Теофіл. «А гарні?» – кокетливо спитала свою чергу Софія. Гарні, такі не солодкуваті, а терпкі та свіжі. Хто їх тобі купив? Знов за рибу гроші. Ніхто не купив. Від вас діждеся. Сама купила. Називаються чорне і зелене. Смішна назва, правда? Але напрочу точна. Дуже вдало відбиває їх суть. Глибина і свіжість. Дивно. «Дуже дивно», – вражено сказав Теофіл. «А що тут дивного?» – сказала Софія. «На розі вулиці імені Альфреда Розенберга та імені Ніни Кухарчук відкрився новий магазин фірми «Савчук і Савчук». В честь відкриття вони продавали товари за зниженими цінами. Тепер флакончик цих парфумів уже коштує 300 гривень. Я ж його купила за 100». «А це український парфум?» – спитав Теофіл. «Кажу ж тобі фірма «Савчук і Савчук». Не просто українські, а західноукраїнські. А цей сорт парфумів виготовлено на основі карпатської флори, як вони його рекламують. Це взагалі дивно, сказав Теофіл. Це якийсь містичний збіг. Лише сьогодні я розпочав новий цикл робіт під умовною назвою «Карпатський сюр». Ну, й що? а те, що це буде чорно-зелений період, бо саме ці барви будуть домінувати в моїх картинах. «А чому збіг?» – спитала Софія. «Адже ці парфуми я купила три дні тому, а виготовили їх савчуки. Очевидно, ще давніше. А тебе на чорно-зелене лише сьогодні навернуло. Чи не сьогодні?» «Сьогодні-сьогодні», – радісно сказав Теофіл. «А де ж і ти прийшла сьогодні?» а «Радше повернулась. Розмова знову почала збиватись на болісну для обох тему, і вони зосереджено взялись до коньяку і апельсинів. «Покажеш мені свою роботу з чорно-зеленого циклу?» – спитала Софія Теофіла. «Чи будеш боятися об'єктивної критики?» «Я критики не боюсь, ти ж знаєш. Але я не впевнений, що та робота вже завершена. Мабуть, треба буде ще попрацювати, адже це відкриття циклу». «Думаєш, ті картини будуть продаватись?» – спокійно спитала Софія. «А чому б ні?» – не образився Теофіл на те, що в мистецтві вбачався Гендляр. Сюрреалістична композиція, етнографічні реалії, оригінальна колористика і, зрештою, талант, звичайно, талант», – додала Софія і повелила Теофіла на диван. Золотий ланцюжок з хрестиком мирно лежав собі на столику біля філіжанки з остиглою кавою поміж апельсиновим лушпинням. «Теофіле», – спитала Софія, натягаючи на себе шовкове покривало, «Ось той магазин «Савчук і Савчук» знаходиться на розі вулиць, де вони знаю, а ось хто ці Розенберг і Кухарчук – ні». «А навіщо тобі?» – спитав дрімаючи Теофіл. Якщо хтось із студентів спитає Ну то й що? Ти ж не історичка А до речі, що ти там викладаєш, Софія? Так, дожилась Коханець не знає, хто я за фахом Треба щось міняти Або фах, або коханця